Naamán tehát megjelent ura előtt, és elmondta, mit beszélt az Izrael országába való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat, meg tíz rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgáldat Naámánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek, és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elüzeus az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszagadta ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsiával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürölj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Noamán azonban meghagragudott, Elment, és így szólt, én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, aztán végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkus folyói, Abáná és Perpár, Izrael minden vizén él? Megfüredhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgája azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, hogy amikor csak azt mondja, fürödj meg, és megtisztulsz. Lemente tehát, és bemerít, megmerítkezett hétszer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké. Azután Noámén visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Nem szeretnék nagyon hosszú lenni ma délelőtt. De egy lényeges üzenetet szeretnék elmondani, amit a szívemre helyezett az Úr. Sok rétű, sokszínű üzenete van a felolvasott igének, és majd még említek néhány más példát is. De az a fő mondanivaló, amit szeretnék ma délelőtt kiemelni ebből és aláhúzni más példák, Alapján is az az lenne, hogy had cselekedjen Isten az ő módján. Hadd cselekedjen Isten úgy, ahogy ő képzeli el. Olyan magától értetődőnek tűnik ez a dolog. De hogyha magunkba nézünk, akkor mégis e, tetten érjük sokszor a mi gondolatainkban, hogy hogy bizony mi azt szeretnénk, ha Isten a magunk módján hallgatna meg bennünket. Nem tudom, hogy ti hallgatottak-e már olyan imádságot, én már többet hallottam, ami így fejeződik be, hogy így ágyál meg Uram, Amen. Tudjátok, így, ahogy az előbb elmondtam. Úgy nekem nagyon jó lesz. Megvan a saját elképzelésünk arról, hogy hogy kellene jól működni a dolgoknak. És megvan az elképzelésünk arról, hogy nekünk mi lenne a jó. És vagyunk sokszor olyan pimaszok, hogy mi szeretnénk írni az életünk forgatókönyvét. Megírjuk szépen előre, becsomagoljuk, kipontozzuk az alját, aztán oda nyújtuk Istennek, hogy ott kell aláírni azon a pontozott helyen. Sok-sok példa igazolja, hogy mindig úgy jó, ahogy az úr elgondolja. És a dolog a másik oldala pedig, hogy soha nem öncélú az Isten terve, ami életünkkel. Neki mindig megvan a maga célja. Azzal, ahogyan cselekszik. És többek között az egyik célja az, hogy nekünk jó legyen, hogy bennünket neveljen, mert nekünk lehet, hogy van nagyon jó elképzelésünk, de neki jobb van. És lehet, hogy sokszor várni kell. Ezeknek a megvalósulására, és elfogy a dürelem, és elé megyünk az Úrnak, és úgy járunk, mint Saul aki ott volt egy szorongatott helyzetben, várta a profétát, hogy megérkezik, hogy elvegye az úrtól, hogy most mit tegyenek, hogy bemutassa az áldozatot, és így induljanak-e harcba, de a profét a késett, a nép türelmetlen volt, és akkor Saul azt mondta, na jó, nem várunk tovább, én vagyok a király, majd én most bemutatom az áldozatot. És tudjuk, hogy ebben nagyon-nagyon túllépte az ő hatáskörét. Mert Saul nem volt az úr prófétája. És ez nem az ő tiszte volt. És ez volt az első lépés a felé, hogy Isten elvegye tőle a királyságot. Sokszor a türelmetlenség az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy Isten terve, Isten célja megvalósulhasson a mi életünkben méghozzá úgy valósulhasson meg, ahogyan azt ő szeretni. Nagyon fontos erre odafigyelni úgy az egyéni életünkben, mint a gyülekezeti életünkben egyaránt. A mi gondolkodásunk az alapvetően világias, anyagias tud lenni. Tudjuk nagyon jól, hogy a világban vannak bejáratott, megolajozott utak, emberileg logikus lépések, amik sokszor a hit növekedésének a gátjai. És ezt azért érjük meg így, mert e, úgy érezzük, hogy nem logikus az, amit Isten csinál. És szeretném azt mondani, hogy ha így érezzük, akkor sokszor igazunk is van. Isten nagyon sokszor nem logikus, de mindig praktikus. Itt volt ez az ember Nohámán. Egy megbecsült hadvezér volt, mindene megvolt, amire szüksége volt. Volt szép családja, voltak bizonyára anyagi javai, nem olvasunk róla, hogy valamiben is szükséget szenvedett volna, de úgy oda teszi az ige, hogy de poklos volt, leprás volt. Volt egy szörnyű betegsége, ami gyógyíthatatlan volt. És elképzelhető, hogy egy hadseregparancsnoknak milyen kellemetlen lehetett az, egy ilyen betegséggel együtt menni a harcba, a csatába és buzdítani másokat, mikor talán... Maga is sokszor elkeseredett volt, hogyha a kezére nézett, vagy valamelyik végtagjára, és látta ezt a pusztító betegséget magán. És hány ilyen ember szaladgál körülöttünk, testvérek, akinek minden emek van, látszólag minden rendben, de van valami, amit el kell rejteni a nyilvánosság előtt. Mert szégyelni való. És ez a bűnnek a természete. Igazából belül szégyeljük ezeket. És az első emberi reakció mindig az, hogy, hogy rejtjük el. Ne lássa más. De nem az a gyógyuláshoz vezető út. Aztán elmegy Noámán, mert. Az arám király kapcsolatai révén Izrael királyához küldi Noemánt. Azt látjuk, hogy jó szándékú és segítőkész ez a király, anyagi avakkal is bőven ellátja Noamánt, adott neki 340 kg ezüstöt, és körülbelül 70 kg aranyat. Meg még 12 rend ruhát. Fölösleges is volna átszámolni, hogy az forintba mennyi, de úgy éves fizetésnek elfogadnánk azt hiszem. Még talán több évesnek is. De ez önmagában nem elég. Tudjátok, ez a király nem jó helyre küldte Noámát. ő a kapcsolatai szerint gondolkodott. Király a királyhoz. És tudjátok, hogyha a gyógyulást nem jó helyen keressük, vagy nem oda küldjük az embereket, nem oda mutatunk utat és irányt, ahol segíteni tudnak, akkor nem lesz gyógyulás. És nem lehet pótolni se pénzzel, se jó szándékkal, se kapcsolatokkal, semmi mással. A világ ma ilyen. Ezeken az utakon próbál boldogulást találni. Mózes első könyvének 32. fejezétében olvassuk, amikor Jákob újra tervezi az Ézsóval való találkozást. Kicsit kellemetlen volt számára ez a találkozás, aminek meg kellett történnie, tudjátok miért. Mert azért, hát Jákobnak a neve is az, amit elkövetett, és ahova szemben is többek között, hogy csaló. És bizony Jákob félt ettől a találkozástól, és összegyűjtött egy csomó mindent, és mondta a hogy vigyétek, menjetek elől. És azt mondja az ige, egy nagyon tetszik nekem az, o, ez a mondat, hogy és elöl ment az ajándék. És tiszek, annyira jellemző, ugye? Elöl megy az oriték. Aztán ma jövök én, és akkor ugye minden elrendőződik. Nem, nem rendeződik el. Aztán a következő momentum az, amikor már Naaman ott van Izrael királyányal aki értetlenül áll a dolgok előtt, és hát kérdezi, miért hozzám küldtek téged, és aztán beindulnak a hátsó gondolatok. Ez biztos csak valami ürügy, hogy a rám királya belém tudjon kötni. Mert joggal feltételezi rólam, hogy hiába ad nekem akármit, én nem tudom meggyógyítani ezt az embert tudjátok, amikor rossz helyeken és rossz módon keressük a megoldásokat, az mindig félreértéseket és hátsó gondolatokat szül az emberben. Nem mindegy, hogy hol keressük a megoldást. Aztán meghallja Elizeus, hogy mi történt, és üzen. Külcsak hozzám ezt az embert. Hadd tudja meg, hogy van még proféta Izraelben. Micsoda nagyszerű dolog. Itt van ez a proféta előttünk, Elizeus, akiről tudjuk, hogy, hogy egy olyan ajándékot kért az úrtól, meg az ő elődjétől, illéstől, ami nem volt szokványos, és nem is jellemző a mai világba pláne nem. Mit is mondott? Hogy a te benned levő léleknek a kettős mértékét szeretném. Ez valami olyan bölcsességről árulkodik, mint amit Salamon tett. Azt mondja, nem kérek gazdagságot, én bölcsességet kérek. És tudjátok, ez az, amiről Isten igéje az új szövetségben úgy fogalmaz, hogy keresd először az Isten országát és annak az igazságát. Értitek? Az Isten országában másképp dolg, működnek a dolgok. Ha boldogulni akarsz, ha előbbé akarsz lépni, ha azt akarod, hogy meg akarjanak oldódni a dolgok, ha meg akarsz gyógyulni, akkor az a teendő, hogy tedd első helyre az Isten országát az életedben. És a többiek azok, azok megadatnak. És van ott egy fantasztikus szó, ráadásul. Testvérek, a hívő ember a ráadásból él. És minél... Hívőbbek vagyunk, annál nagyobb a ráadás. Küld hozzám. Aztán elmegy, megáll a szekér, meg a kíséret, és itt jön az első csodálkozás, csalódás talán, Noámán szempontjából, mert Elízeus kiküld egy szolgát, még csak ki sem egy, és megüzeni neki, hogy menj, fürödj meg hétszer a jordánban, és megtisztulsz. Hát Elizeus, vagy a Naamán, lehet, hogy fölkapta a vizet, mondja, micsoda terápia. Hát, szokták mondani, ugye, a, a kabaréban, hogy normális. Hát, De egyébként, hát ha ezt kellett volna tennem, ezért nem kellett volna ennyi utat megtennem, hogy megfürödjök egy folyóba. Hát damaszkus vizei sokkal tisztábbak, bővizőbbek, mint ez a kis csörgedező koszos vízű jordán. Miért pont így? És haraggal elment. De ugye most jönnek a szolgák, akiknek a lelkületét már befolyásolta, átformálta ez a kislány, akiről szó volt. Akkor valószínűleg sokat beszélt már nekik Istenéről, meg erről a profétáról. Lehet, hogy azt is elmondta, hogy Isten nem sablon szerint cselekszikám, én ezt már megtapasztaltam. És akkor oda mennek ezek a szolgák, és a lelkére beszélnek ennek az embernek. Azt mondjuk, úram, hát figyelj, ide, ha valami sokkal nagyobb dolgot tett kért volna, akkor azt is megteszed. Hát ez nem egy nagy dolog elmenni a Jordához, és hétszer megmerítkezni. És Naamán elment. És tudjátok, itt van az, amit szeretnék kiemelni. Ami Noamánnak az első reakció volt. Hogy Én ezt teljesen másképp gondoltam. Ugye úgy hírlik, hogy vannak az Istennek nagy szolgálói. Ha már megtettem ekkora utat, azt még nem is tudja, hogy mennyi arazat, meg ezüstöt hoztam, ha még azt is tudná. Akkor, akkor az a minimum. Meg hát úgy szokott jönni, hogy kijön elém az Istennek a nagy embere. Imádkozik értem, rám teszi a kezét, végighúzza, az ön kezét, az én beteg részeimen, és meggyógyulok. Ez így szokott működni. Egészségedre. Már gyógyul, már gyógyul. Ugye megvolt Naamánnak a saját elképzelése. És ez is, ez is egy természetes emberi reakció. Vizsgáljuk csak a saját magunk életét meg hogy amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, akkor ugye sokszor át tudunk menni dolifuliba. És, és akkor szemrehányást tudunk tenni Istennek. Hát miért nem így? Hát általában így szoktak, ráadásul figyeld Isten a gyülekezetbe, annak is, meg annak is, meg annak is így volt, meg így cselekedtél. Miért pont velem szúrsz ki? Miért, miért velem akarod ezt másképp csinálni? Miért? Mert Istennek terve volt ezzel a dologgal. Mert ki kellett mondani Noámánnak, hogy most már tudom, hogy Izrael Istene az egyedüli igaz Isten. És figyeljük meg, benne van ebbe Elizeusnak az alázata is. Még Még véletlenül sem be, akar belekeveredni abban, hogy na, én vagyok a nagy ember. Tudja ő magáról, nagyon jó, hogy ő proféta. Hát ő üzente meg, hogy küld csak ide hozzám, hadd tudják meg, hogy van még proféta Isten házában, De mégsem magát tolja előre, hanem kiküldi a szolgát, és engedi, hogy Isten cselekedjen a maga módján, úgy, ahogy ő szeretné és ő pedig alázatosan visszavonul. Az én hazámban sokkal nagyobb, sokkal tisztább, sokkal jobb folyók vannak. Egyszer beszélgettem valakivel saját magamról, meg magamnak voltak problémái, és azt tanácsolta nekem, és ennek az igének is, ennek a Momentumnak is egyik tanácsa, hogy az összehasonlítgatás az bűn. Nem jó dolog, amikor magunkat másokkal hasonlítjuk össze. Az mindig torz eredményt szül. Vagy leértékeljük magunkat, azt mondják, hogy hú, én sose leszek olyan, mint ő. A másik meg, hogy Hát én is vagyok legalább olyan, mint jó, jó, mint ő, még jobb. Ez nem működik. Azt mondja Isten igéje, egy dolog van, amivel összehasonlíthatjuk magunkat. Maga Isten, meg az ő igéje. Na az adatot arra, hogy tegyük oda az életünket, hogy hozzá szabjuk az életünket, hogy hozzá igazítsuk az életünket. Mert az a mértékadó. Az az etalon, ami számunkra. És nem az, hogy másvalikivel hasonlítsuk össze magunkat. A szolgáknak ez a dolga, ez a szerepe. Elmondani az embereknek, hogy legyen bizalmuk az Istenben, hogy egyszerű az út a gyógyuláshoz. Csak két feltétele van. Hinni és engedelmeskedni. Nem kell hozzá. Naámán pénze, annál sokkal kevesebb se. Csak a hit és az engedelmesség. Minden egyéb ingyen van. Illetve ki van fizetve? Mert valaki kifizette helyettünk. És ott van ez az ember Naámán, és mikor megtörténik a gyógyulás, akkor ki mondja, most már tudom, hogy nincsen más igazisten, Csak az, akinek a te a szolgája van. Tudjátok, az engedelmességnek a következménye mindig a megtapasztalás. És a megtapasztalások azok, amik serkentik, növelik a hitünket. Hogy aztán Isten fokozatosan mindig többet és többet bízhasson ránk, hogyha a kicsiben hűek tudunk maradni. Egy-két más példát még gyorsan hadd említsek. A Mózes negyedik könyvének 27. fejezetében van egy történet Izrael népéről, aki hát talán sokat szóra már megint türelmetlen és engedetlen, és elkezd lázadni Isten és Mózes ellen. Így olvassuk. Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Szívből utáljuk a fűrjeket, meg a mannát. Hitványkaja, nem kell. Ott volt sokkal jobb. És ennek a lázadásnak az lett az eredménye, hogy Isten mérges kígyókat bocsátott a népre, és akiket a mérges kígyó meghalt, megmart, azok meghaltak. de adott egy megoldást is, Isten. Azt mondta Mózesnek, csinálj egy részgígyót, ted fel egy póznára. Csak egy feladat van. Hinni és fölnézni. És aki ezt megteszi, az megmenekül. Így van ez az Úr Jézus Krisztus keresztjével. Csak hinni kell és föl kell tekinteni. Csak föl kell nézni rá, és élhetsz. Nem logikus módszer, ugye? Megint csak nem logikus, de eredményes. Lényege a hit és az engedelmesség. És Istennek ez volt a célja, hogy munkálja a hitet és az engedelmességet, és megmeneküljön, aki ezt teszi. Nyilván voltak sokan, akik ezt megtették és megmenekültek. De egy szörnyű dolog is történt. A nép ezt a kígyót megőrizte, és kultikus tárgyként tisztelte hét, mindez 7-800 éven át. A második királyok könyvének 18. fejezetében olvassunk erről a negyedik versben, amikor is Ezékiás király fogta ezt a kígyót, darapokra törte, és így van megírva, mert Izrael fiai neki töméneztek. Tudjátok, mi történt itt? Amikor a módszer bálványjá válik. Az a jó, hogy mi gondoljuk, az működött. Mi így tanultuk, Mindig is így csináltuk. Most is így lesz jó. Eszembe jutott a rendőrvic. A gyufával. Ismeritek, nem? Előveszi, meggyújtja, nem, nem, nem gyullad meg. Elég rossz gyufák vannak, tudja, eldobja. Kísérletezik egy párszor, aztán végre az egyik meggyullad, el akarja dobni, azt mondja, ja, bocsánat, ez meggyulladt, és visszateszi. Hát persze, mert az működött. Hát ilyenek vagyunk mi sokszor. Úgy működik, ahogy mi egyszer megtapasztaltuk, ahogy mi vettük. Máshogy nem elképzelhető. Nem, úgy működik, ahogy Isten akarja. És a módszereket nem tehetjük bálvánnyá. Meg semmi más sem, persze. Az életünkben. Egy másik történet, Józsi 6ban. Jerikónak a bevétele. Ugye minnyája jól ismerjük. A hofoglalás felé vezető úton ez volt az első város, ami útba esett. A kérdés ugye fölmerül, hogy miért kellett elpusztulni Jerikónak, miért kellett azt bevenni. A Holdisten tiszteletének a központja volt Jerikó és a templombaiban orgiákat tartottak, prostitúció folyt, és ásatások során beigazolódott, ahol, ahol megilkolt csecsemőket találtok, hogy emberáldozatokat mutattak be a templomba. Nagyon elbetemült volt ez a nép, és Isten ítélete alá került, amit izrael izrálfiainak kellett végrehajtani. Ennek a városnak a bevételeinek a módjáról, hát azt kell mondanunk, hogy ez egy nagyon bizarr taktika volt. Ahol a fegyvereknek abszolút semmi e, szerepe nem volt, e, ez szellemi síkon működött. Tudjátok, hogy történt, föl kellett állni a falkörül körül előlment elölment a láda, a papok kürtöltek, a nép pedig minden nap egyszer, hat napon át megkerülte a kőfalakat. Beszélni nem volt szabad, Szilencium volt. Csak a papok kürtöltek. Aztán a hetedik napon hétszer kellett megkerülni, és hetetszerre azt mondta Józsué, majd ha, ha szólok, akkor viszont törjön ki mindenki hangos csatakiáltásban. Majd ha szólok, majd ha mondom, majd ha nekem is szól az Úr, majd ha eljön az ideje, az eredményt tudjuk, leomlottak a kőfalak. Úgy elképzeltem, hogy ha ott lettem volna abban a menetben, és fölnéztem volna a vastag holak detején álcsorgó, vagy a, vagy a házukban elbarikádozott jerikóiakra, akik szánakozva bámultak le, hogy mi a csodát akar ez a szeretvedett népség itt, meg mit kerülgetnek bennünket. Hát lehet, hogy ostobának éreztem volna magam. De az izrael fiai engedelmeskedtek és megtörtént az, aminek meg kellett történni. És tudjátok a történetet, hogy még ebben a helyzetben is volt kegyelem a parázna Ráháb számára, aki időben odafordult Izrael Istenéhez, és megmenekült. Mert Isten megígéri, hogy aki hozzájön, az nem veti el, az nem vész el. Az megmenekül, volt kegyelem ráhámnak. Aztán beszélhetünk Gedeonról, az ő elhívásáról. Izrael legkisebb nemzetének, legszegényebb törzsének. Ott is a legutolsó gyerekként élt. Az ő neve ugyan megvan írva, de egyébként nem nagyon ismerte senki, és Izrael Istene mégis őt hívta el a szabadításra. Amikor oda ment hozzá, és azt mondta neki az angyal, hogy az Úr veled van, ez erős vitéz, akkor biztos körülnézett egy párszor uh, Gedeon, hogy, hogy kinek beszélhetnek itt. De nem hiszem, hogy magára gondolt. De aztán megteszi, amit kell. Összegyűjti a sereget. 32 ezer ember volt a seregben. És tudjátok, mit mondott az Úr? Sok. Mi hogy gondolkodnánk? Kevés. Kevés. Hát ők még többen vannak. Üzennénk mindenkinek, hogy gyertek, gyertek, gyertek, most van itt az ideje, kell a segítség. Az úr azt mondta, hogy sok. Végül különféle teszteken ment át a hadsereg, és a legvégén hány ember maradt? 300 ember maradt. És azt mondta a Rúr, hogy na ezzel a 300 emberrel akarom véghez vinni a győzelmet. És az történt, hogy az ellenség táborába zavart keltett Isten egy álom által, és azok úgy megijedtek, ismerve egyébként Izrael Istenének a hírét, hogy hanyad homlok menekültek, és így adott Isten győzelmet. Miért volt szükség erre? Megírja az ige egyértelműen azért, hogy nehogy már azt gondolja a nép, hogy az én erőm, meg az én ügyességem, meg az én tehetségem, meg a mi hadseregünk. Nem. Nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy ez az Isten győzelme volt. Nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy az Úr az, aki a győzelmet adja. És mi csak átélője és eszközei. Vagyunk. Aztán essék egy pár szó magáról Elizeus prófétáról, aki itt van ebben a történetben. A kettő királyok 13 szerint, ahol azt olvassuk, Elizeus abba a betegségbe esett, amelybe később bele is halt. Nem áll, hogy is van ez? Elizeus, aki másokat gyógyított, aki halottakat támasztott fel, nem tudta elintézni az úrnál, hogy ne egy nyavaja vigye el. Hát hogy lehet ez, uram? Velünk ez nem történhetnek, nekünk alanyi jogon jár. És aztán egy pár versen Odébb elérkezünk a 21. vershez, ahol egy temetési szertartás folyik. Valakit éppen el akarnak temetni ott Elizeus sírjához nagyon közel. És eközben betörnek a moábiták az országba, és ugye szétrebben a gyászmenet, és gyorsan belökik ezt a halottat Elizeus sírjába. És mi történik? Feltámad a halott. Fantasztikus. Mi volt ennek, ebben a célja Istennek? Hogy, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten dicsősége. Hogy még egy halott szolgát is föl tud használni. Egy élő szolgát felszolgálni, az nem túl nagy dolog Istennek. De még egy halott szolgát is föl tudod használni hadd cselekedjen Isten az ő módján. Nem írhatjuk elő. És kicsit úgy visszagondolok saját életemre is. Az első nagy megrázkottatás akkor ért, amikor az általános iskolát elvégeztem. Borsod megyébe laktunk, állam az államban volt, a kommunista rendszernek az egyik nagy központja Cseppelen kívül. Színjeles volt a bizonyítványom. És mentünk egyik középiskolából a másikra, és sehova nem vettek föl. Sehova. Mert édesapám baptista lelkipásztor volt. És már kínunkba elmentem, elmentünk a kohóipari szakközépiskolába. Soha nem akartam kohász lenni, ma se. De mégis egy középiskola, hát érettségit ad. Ott kiderítették, hogy szintén vesztő vagyok. De vegyész szakmunkásnak, ahol ugye a vegyületek színét nézni kell, oda felvettek volna. Értitek? És ö, aztán úgy alakult a családunk élete, hogy előző évben édesapámnak több helyre is hívták, Budapesti nagyobb gyülekezetekbe, aki ismeri József utcát, Nap utcát, azt tudja, hogy miről beszélek. És ők mindig nagyon becsületesek voltak ebbe az úr, a dologba, és az úrtól vettek eligazítást, és nem fogadták el ezt a meghívást. És amikor ezek a dolgok történtek, akkor viszont jött egy meghívás egy Nógrádi Pici faluból, ahol összesen 900 lélek lakott. És azt mondta Isten, hogy na most oda, oda kell menni. És akkor kiemelt minket onnan, engem is velük együtt. És itt a nyári uborka szezon kellős közepén intéződött el, hogy engem is felvettek középiskolába, meg a húgomat is, az ötteni siket intézetbe. Az Úr csodásan működik. Vagy amikor már megvolt az ígéretünk, hogy, hogy elköltözünk, és az Úr épít nekünk házat, Tudtuk, hogy, hogy sikerülni fog. Ki volt nézve a telek, ráadásul kettő egymás mellett ugye a krisztályékkal. De nem úgy volt, ám az nem volt olyan sima. Gondolkoztunk sokféleképpen, mit kéne csinálni, hogy ez sikerüljön, mit kéne igénybe venni, hogy kéne tenni. A döntő az volt, hogy még négy hónapig, harcolni kellett imába, hogy az Úr akarata legyen meg. És ez úgy nyilvánult meg, hogy az elképzelésekhez képest még jobb kondíciókkal sikerült, hogy az Úr kipóltolja nekünk azt. De amikor megépítkeztünk, akkor történt meg, hogy az így fővállalkozó a cégemnek az összes tartalékpénzét lenyújtta, mert nem fizetett ki. Iszonyatos harcok voltak. Most mi lesz? Hogy lesz? Esküvő is volt. Nehéz helyzet, de voltunk. És mind, mindenki bátorítos. Harcolja az igazadér. Szellemi harcolt, bíróság, minden. És ott álltunk, hogy akkor tényleg valamit kéne tenni, mert ez így nem lesz jó. És az úr csak annyit mondott, engedd el. És el kellett engedni. És fölépült a házunk egy villér kölcsön nélkül. Máig sem tudom, hogy, hogy volt. De az úr, csodásan működik. És tényleg kifogynánk az időből, ha minden eseményt végig elemeznénk, ami Isten igébe van. De egy biztos, hogy Isten nem cselekszik sablon szerint. És éppen ez az izgalmas benne. Jézus másként gyógyította meg a gerikóivakot, és másképp a vakon születettet. Az egyiket csak megérintette. A másiknál fölvett egy kis port, nyállalval összekeverte, sarat belőle megkente a vak szemét, aztán elküldte a silomám találhoz, hogy menj és mosakodj meg. Hát kérdezhetnénk, hogy miért kellett megkínozni még ezt a vakembert, hogy így sárral a szemén még lebaktasson oda a az silom, so, Értitek? Értitek? Nem tudjuk, nincs megírva, de Isten tudja. Ő tudja. Tudja, hogy mi, mikort, hogyan történik. Mik az ok és okozati összefüggések, illetve hogy vannak-e egyáltalán ok és okozati összefüggések. Egy a lényeg, hogy ne legyünk türelmetlenek, és engedetlenek, és Istent megelőzőek. Ne akarjunk okosabbak lenni nála, és főképpen ne vonjuk kétségbe az ő módszereit. Hadd cselekedjen az ő módján, ahogyan ő akarja. Erre van szükségünk. Amen? Amen. Így van.